Ky album nuk ka outro për të njëjtin arsye pse nuk ka pas po as intro. Kështu që ose kaloj prapë në këngën e dytë ose prit albumin tjetër.